Elhuyar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak. Kaixo ongi etorri saiora saiorara. Fundazioak zientziari buruz egiten duen erratsailo txikia hau. Ni Guillermo Roa naiz. entretenitu nahi duzu? Nik gomendia bat eingo dizuet gaur eta gaurko saioa horri buruzkoa izango da. Koden liburua, eh Koden liburua Eludiar Fundazioak bueno, itzuli, euskeratu eta argitaratu egin du oraintze eta promozioan dago liburuarekin. Koden historia luzea da Koden eta Kodeak Austeko sistemen historia sekretua. Egilea, in, idazle ingeles bat, e, zientzia divulgazio asko e, idatzi izan duena, Simon Sain, eta, bueno, eh, mengu izango gara, euskeratu egin duen pertsonarekin, Idoia Santa Maria Elubiar Fondazieko Langilearekin. Liburua polita da, entraten da, baina nik esatea baino, obetuzue Idoiak berak esaten duena ez, entzutea. Santa Maria, kaixon gitarri. Kaixon. Bueno, eh, eskuartean daukagu oso liburu interesgarria, oso itxura honekoa, nik esaten dut, eta nik zientzia gustatzen zaid eta noski, eh, ez dakit, nola baita etxean nago, ez, liburu honekin. Baina, bueno, liburu honek pixka denetik nazten du, ez eh, zientzia nazten du historiarekin... Eh, zientiaren barruan ere, hainbat eh, esparruekin, eta iruditzen zait, oso entretenitua. Ez dakit, itultale batek nola bizitzen du, nau, disfrutatzen duen edo ez liburu batekin. Ba, beida egia esan bai, eta posten naiz hori komentatzea, zen ni gainera ez naiz zientziatakoa, ni letrak ikasitako oietakoa naiz, eta beldur pixkatekin aldu nion liburuari, esan laguntza launtza honez eh, inguratu tanengo, zea dituan iku ninguruan, Baina, beldur pixka duan euken, nik liburuari aldu nio nien. Baina, egia dazuk esaten dezuna, gauza asko ikutzen ditu. Historiako kontu asko daude, baita nobeletako kontua kereze. Liburua bera nik irakurri nuenean, itzuli baino lehen, itzultzen hasi baino lehen hasi nitzan ean. zitzaidan, darteka, nobela beltz, beltz baten modura zegoela idatzita ez. Eta horretatik gero, meritua da, e, kontatzeko moduagatik, ez da? Baina egia da gauza ta lor asko ikutzen ditula. Historiare ginaesten da. Gerrak historikoek izan diran gerrak askotan aipatzen dira, in zuzen ere kodeak e, eta kodeak deskifratzea gerretan garrantzi handia izan duela, gaurko noski, eta e, bukaera aldera batez ere pixka bat sartzen da gehiago kontu zientifiko korapilatzuetan, nerezako bintzatoso korapilatzuetan bat ez ere ya bukaer aldera fizikako antikoarekin eta sartzen danean nerezako ya hor, hor galdu egin egin nabarmen baina hortarako bueno, izan ito launtzariago egin eta zubakarrek altzen ez amarez dute eh? logikoa da, kodeak dira, mezuak sekretu bihurteko tresna bat teknologikoa beste norek deskodetu ez deskodetuko edo pentsatuta eta noski, erabili behar dute azken teknologia, azken ezakitzen hore esan ez, azken triki maioa ez harrapatzeko, eta claro mm. nahi eta izan behar du oso kauntu, zailak eta komplikatuak, eta oso mm. zailak deskribatzeko ere, bai, ez? Mm, bai, eta, hain zuzen ere, be, egileak berak, e, horrelaxe deskribatzen du koden historia, ez? Koden historia berak esatetu dela, kode egilean eta kode hausleen arteko borrokaren historia. Hain zuzen ere, kodeak egin ditunak, nahi ditu gero, eta seguruagoak egin, eta kode hausleak berak definitzat ditu alkimistak balira, bezala, ez? Alea, saiatzen dira, bestek hain ondo egiten duten hori, hausten sistemak bilatzen batzuk egin dutena hausteko, irekitzeko ate hori nola bait eta handagoen alapurtzeko nola bait, ez? Hori izan da pixka bateko den e, historia. Eta leia horrek, borroka horrek, aurrera bultzatzen doa, hain zuzen ere, hor dagoen teknologia edo metodologia edo, ez? Hori da, hori da. Ha. Eta kuriosoa da ze hori liburuaren bukaeran agartzen eta nire interesgarre irutu zitzaidan hori ere telebistan eta entzuten ditugulako lakoak, hain zuzen ere, ze borroka dagon Bueno, ba, kodeak gero eta seguru hauak nahi dituztenen, eta, e, adibidez, ba, polizi eta ordena indar guztien artean. Alea, ja, bai enpresek eta bai pertsona privatuek, nola bai defenditzen dute, defenditzen dute gero eta mesu... E, bueno, kriptografiaren aldetik, nolabai, geroetamizu, seguru hauak egiteko eskubidea, pribatutasuna defenditzeko. Eta poliziak, eta, bueno, bazerbitzu sekretuek, nahi baldin badegu, e, mugak harri nahi dizkiote horri, ze, geroetako de sekretu hauak izateak baita ere aukera gehiago ematen die, gaizkilei, Bueno, ba, gaiztakeria gehiago mm, ba. egiteko, eh? Zordun borroka hori ere hor dago, ta oso interesgarria da, ere Simon Seinic erabiltzen zituen hitz e, gaiztoak, gaizkileak eta eta hor problema hundi bada, bateti definitizatzen den sein, Zein dan gaiztoa ta zein dan zintzoa. da zeikuspetik, hori da, seine e, kontrolatzen duen, baino bestetik ere, ka, e, ez dago modurik horri esia jartzeko, muga hartzeko, ja. ez? Hau etengabe garatuko den Bai. Ez parrua da, arloa da, ez? Bai, eta oliburuan gainera hori oso ireki oirekia usten duela. Zaleia, borroka horrek ez dauka uka, ez da horrek usten hori bukatuko danik. Zatze, garbi dago teknologiak geru eta gauza e, segurua eh kriptografia aldetik egiteko aukera emango duela garbi dago baita ere kodea austen dabiltzanak edo horretan dabiltzanak ere eh bueno e, ere garatuko dutela beste batek egin duena hori e, modu batera du bestera gusteko ez eta bueno e, suposatzen ez gainera munduan gerrak dauden bitartean horrek beintzat horrela jarraituko duela idazlearekin bueno, izan ginen aukera izan gineen hitz e, egiteko, eta, eta berak esaten zuen, aipatzen zuen, lehburua mila beratzen dela, horretan, mairetzian jatorriz argitaratuta da horrela, ingalaterran, bera da, eta e, Geroztik gertatu da, hain zuzen ere, e, amaika, e, irailak amaikako atentatua, eta barte, horrek, gal, er, arlonetan ere, gankaz jarri du dena, eta horrek bultzada bat eman dio ere koden, eta kodifikatzearen kontu horri, eh, aipatzen zuen terrorismoaren ikuspuntua nola aldatu da, dena udakiguna, oh, ez oh. nola baitez. Noi. Baina ez da sartzen bakarrik, alako eh, historia undiak eta aipatu ditugu erregeak, gerrak, ez dakit zer, beste kontu asko ere baitu liburuak, niri arritun nahoen kapitulu bat nola baitez ateko, izkuntza iburuzkoa da. Eh, klar, izkuntza galduak, hilak, ez dakit nola esan, oiek ere eh, kode bat dira guretzat ez. Mm. Eta kode horitako batzuk buskatu egin dira. Bai. Edo, itzulli edo. edo bai, kuriosua da hor gauza asko daudez. Batzuk, eh, bueno, batzuk oso antzineko eh, izkuntzez eh, izaitzen du. Batzutan nola horietako kode zenbait ere oso berandu, eh? orain dela haut egia san urte gutxi, 20. mendean hutsitako kodeak dira batzuk eta era askotakoak dira historiak ze aldi berean badago bait ere askoz eh, beste kontu batera pasatuz baina hizkuntzeekin lotu da baitare adibidez kode bezala guretzako askotan pentsatzen dugu no ba kode bezala erabiliko dena ask, azkenean, bueno, nolabait zenbakiz egindako, mm, bueno, gauza arraroren bat izango delako da, baina karo, kode kodea asko, gauza asko dira, adibidez aipatzen kontuetako bada baita ere bigarren gerran adibidez erabili zituzten eh eh bereziki Indio batzuen hizkuntzak, ainzuzen ere, hizkuntza nabajuena hori da, hizkuntza uh -huh. eh, inok ezagutze etzun hizkuntza zalako, lehia nabajuek bakarrik ezagutzen zutelako eta oso ondo funtzionatzen zuelako, kode hizkuntza bezala inok <coughs> eh, ez zuelako ura ezin zuelako ura destifratu edo ordun hizkuntzekin badagoela joko handi bat. Eh, batetik garai baterako hizkuntza hilak eh, dezifratzen hola baita egindakoak eta baita ere beste izkuntza txiki batzuk oso esparrutik direnak eta beraz inok ezagutzen zitunak oso gutxik izan dira baita ere kode bihurtuta. Odir Aldorretatik oso aberatsa da liburu ei no oso. eso. Bai, dokumentazioa sekulakoa harri da, harrigarria da zen materaino eh, bueno, ez dakite, bilatu duen, ez dakit zenbat urte beharko zituen. Adibidez, kontatzen du oso curious eh, agintait e, The Times egunkarian ba maitale batzuk trukatze zituztela, kodetutako mezuak iragarkien artean nastuta, nola ez? Bai. Eta... bai. Bai. <laughs> bai, eta da, zenik e pentsatu nojo gaur egun gaur egun ere hori egin liteke. Bueno, egia da, pelikula batzutan hori agertzen da de modulo es beresz kode bezala erabilita nahiz eta erabiltzen ari zerana kode bat ez dizan eha ja, esa erabili esaldi bat super beste pertsona horrekin hitz hartu dezuna esaldi bat edo hitz bat uh -huh. kode modura erabilita hori egiten da nah, pelikuletan ikusten da oraindik ez baina gaur egun ez raroa iruditzen ez eh? baina vera kontatzen duen garaia gainera korrespalimanago 20 gai garren mende nahiko hasierako kontu bada bai, estetuzte bai, bai, oso bai. gauza zaharra danik eta horrek bai ematen bai, bai, du atentzio ematen du eh Pisa, jo eh e, ze Historia polita da gainera, e, kodeen zale batzuk edo, kodifikazio sistemankun zale batuek, deskodetuz dela maitale horien mezuak, eta hasi ziren mezuak kode horretan bertan bidalde maitalei. Hore da, hori da. E, Kontuak oso so, so politak dira. Mai, mai. Eta aipatu behar da ere, egileak Simon Sainek bera, kodeen liburuaren bukaeran, e, argitaratu zuenean duela ja mabi urte emantzuela aukera bat, Ba, kodifikazian eta, bueno, horrekin jolasteko nolabait, baino sari, ordain sari, haundi eh, bat bai, bai, eh, eskura jari. Eta... Amar mila libera esterlina edo ez? Bai, ez dago eh... horatzen zenbateko ezan, baina kuriosu adaz egero liburuak izan ditu, nudurrengo argitalpenetan, bereziki esan izan da gainera, bueno, eh, lendabiziko argitalpen horretan, eskaintzen zensaria, ez delaia eskaintzen. Alea, jendeak ez tezan pentsa, pentsatu, bueno, ba, bakoitzean nolabait berriz ere, amar mila liberako ez badala. baina egia da, kontatzen duen moduan e, eta bueno, tahenda asko saiatu zen gainera, eh, sari ira bazten, eta mm -hmm. ezomentzian gainera edonolakoak egin ziren saioak, batzutan, horretak e, horrek ere kuriosoa da ze suposatzen dut hori proposatzen duenak ere ikusten du ze mailako jendea da batzutan kontu mm hoien -hmm. atzean, eh, mm -hmm. ze ustez eh okerrezpalimenago horatzen du danatik, eh Destifratzean zu, lortu zutenen artean, e, saio benetan e, ikaragarriak egon ziren. Bai, haipatzen ditu profesionalak ere bai. Baina, ba. noski horrelako bueno, e, gauza botolo bat, sari hain tentagarriarekin, ba, Bo, noski, zuek mantendu zuek. E, Kode hori, nahiz da baina inglesezko jatorzak izan, eta kode hori hor dago. Bait, kode hori hor dago, dago pixkaik gainera, bueno, liburua, liburuan adibidea esko agertzen dira, eta horretaz, bazpareirak irakurleak ere jekin ezan, e, guke adibideak... E, Baten batzuk eh, azalpena emateko, eh, egileak ematen zuen azalpena emateko ulertzeko iruditu zaigunean egokitu beharra, beharra zegoela zerbait, egokitu egindego. Baina gehien-gehienetan itzulpenak, alei abarketu, ja, adibideak, eh, Saimonek eh, ematen dituen eh, adibideak, bere horretan utzita daude, eta erantzidegu, alegria inglesez daude utzita, eta erantzidegu irudituz egunean beharrezko azala, inglesezko mezu hori e, itz, ulertzeko beharko den informazioa, baina absurdua zan, hori itzultzea, euskarera itzultzea, mm -hmm. ze bestela nola bait, kode guztiankaz gora galditzen zan, jakina, mm -hmm. berez ingles aretzako apentsatuta daude, eta orduan e, hori horrela utzi utzidegu, mm -hmm. eta gero erantzi zerbait ulertze espaldi mazan, irakurleari laguntzeko, baina adibidea bere horretan. E, Gerti ortu behar liburua osorik eusker ez nula e, irakurriz, aurrez neukalako ir, e, irakurri. Eta baino, zati hondiak bai eta eta ez dala bat ere beharrezkoa, nolabet inglesa, Main. jakitea irakurteko. Ez, azken batean, askotan, e, berak azaltzen duena da, nola deskodetu, kodetuta dagoen hori. Eta horretarako, ez dezu, izkuntza ulertu beharrik, bezita, prozesua, eta hori da berak azaltzen duena. Ba, lan bikainain duzu, eh? E, Elurias Fundazioak atea du kodeen liburua eta benetan gomendagarria da. bakit orain durango atorla, eta miliaka gomendio ditugu ez <laughs> inguruan, baina, bueno, hau horietako bat izan daiteke, ondo pasatzeko, eta, bueno, gai interesgarri batekin, edo, bueno, ba, pixka bat entretenitzeko Iduia Santa Maria, eskerrik asko. Eskerrik asko, zuri. Gorko zemen utziko dugu, ba, eskerrik asko gurekin izatea gakti beste behin, datorren astean noski zientzia kontu gehiagorekin itzuliko garazuen irrationetan. Bitartean bagizu, eh? badaude laukerak zientzia irakurtzeko besteain bat okitan, adibidez interneten, iru eikoitz.zientzia.net web horrean, edo bueno, aldizkaria.elujar.org bi aukera dira. Ba, Besterik gabe, datorren astea artean da izan. Agur!